Așa se va veșteji bogatul în umbletele lui. Ferice de cel ce rab de ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cu una vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului, și păcatul odată făptuit aduce moartea. Nu vă înșelați, prea iubiții mei, frați. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El... De bună voia Lui ne-a prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a fapturilor Lui. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează nebihănirea Lui Dumnezeu. De aceea, lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blindese cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă, și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cu mira. Dar cine își va adânce privirele în legea de care este legea slobozeniei și va stărui în ea. Nu ca un ascultător duc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zădarnică. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinat de lume.